Gaurkoan Españako Kongresura Jungogea, gaur, bueno, hainbat kontu esta beidatuko dira Tartean amar ponentzien, bueno, ba, orde bate bate hongo da, ponentzien inguruan Eta bueno, hainbat kontu ere landuko ditugu, hainbat irko bozemaneden, Xavier Miquel, erre con Kaixo, eguno, Xavier Ba, yagunan, si vemos onda Onda, onda, mancha ya, Madrid en Rai. Ebi jautzide batzian da hemen euskia garra gauta Bueno, hemen ebaioan, eh? Ebaioan, haure hauaz ordoan Uri xe bai ez Uri xe baiar gaur, eh, Amar ponentzi, ez da badatuko diaz, tam? Bai, eh, aurre kontuak orkestuta ditu, bueno, PP-ko gobernoak eta no, Amar eh, oso koemendakin, eh, no? uh -huh. eh, deia, nola, dienak eta bueno lehendabiziasiko da gobernu aurkezpen egiten eta gero ja arratsarako lauretan hasiko gara gainontzeko gure osokomendakina defendatzen. Uh -huh. Zuek eh aurkeztu duzuet Javier talde misto. Ba, ba, exe, bakoitzak, uh -huh. eh, guk eh amaior bezala aurkeztu egu osokomendakina beste beste modu batera ezit bezala, osokoa aurkeztu egu Bueno, Javier, Orche eh polémica eh eta osasunan inguruko murrizketa hoiekin zeita maiur e, talde bezala zer e, esango zenion eh gobernuare. Bueno, e, dena xaku bereti dator, eh? Ze aurrekontu hauek ere aurkezten dire elburu jakimatekin eta hoiek nobat ja osagarrituta daude amorrisketa e, real dekreto deitzen diren eh hain batekin, e, diela lan esparruan edo ekonomikoan edo ondere fiskaletan, ezta. Azkenekoa izan da, Azkeneko da nobat eh esateko e, azken neurria, aipatu duzun hezkuntza eta kulturarekiko hartu naiden eh neurri hori eta gehiezan ba, bueno, lendikan kritikatu dugun egun eh lerro berberetikan, ez, baina behar bada eh punturik eo sensible bai e, dela esangnezakena stay izan ere gure ustez, eh bueno, e, gobernu batek e, herri bat gobernatu behar duen e, estamentu batek eh ziurtatu beharrauka duka guztieneko eh berme hoiek direnak e, bai hezkuntzan eta bai eh xeaz e, baita ere ez ezkenean, mm -hmm. E, neurri hoiek adierazten dutena da, ez daukala inolako eskurpulori gobern hoiki neuriak hartzeko eta e, Europatik eta aipatzen e sartzen zaizkien neurrik e, bururaino eramateko apuztu Irmaa daukala ba, sortzen diren kalteak e, sortuta ere.: Rekorten e, txanda dio Mariano Rajoik. Baino oraindiken eh, soldata altuak mantentzen dira eta herritarrak dio, ezu. Baino zertikan eh, presidente oi batek kobratu behar du horren or, beste eta nik hein eh, eh, berdut eh, orain berdut adiez farmaseian 160a, ez da biskat kontraesana, Javier. Ba, guztia da kontraesan bat, ez? Eh, orain arte eh, sistema publikoa edo eh, kudeatu den bezala egia da kritikoak, kritikoak izan behar degula ez? E, maila guztitan eta, eta sartzen bazera alako alderaketak egitera, ba, ba, bueno, izu barrizko e, aldaketak e, edo aldeak, e, antzaman daitezke eta zustu, ba, hartzen dituzen, noienak ere hartuta berdin, ez e, zaipatu ezun bezala eh nire ustez kontua dena den eta guke plantatzen honi irakorketa askozaz e, zabalagoa da, nola batxek gogora otikan behiratutakoa eta argi eta garbi eh, adierazten eh, adirazten nahi egidegu nola batean neurri guzti hauek, ba ez dutela eh, benetako arazoa heltzen, ez dutela benetako arazoa hori sortu dutenek, eh, erat, eh, duten nahi erantzuk izunik eskatzen, ez dela bilatu ere egiten, eta egiten eh, hartu eta prez dauden eh, hartzeko eh, hartuko dituzten, eta hartzen nahi den neurri hauekin, soli gaur egungo. go, eh, eredu sozioekonomikoa e, eusteko konsolidatzeko eta gaurko e, sistema Neoliberala e, eusteko baino ez dela ezta justu direnak e, egoera hori sortu diren berberak ez sortu duten berberak. Uh -huh. Bueno, eh, aipatu duzu len eh, Amalur bezala eh, ba, osoko enmienda bat aurkeztu duzuela zer da gobernuari planteatutako dio zutena. Bueno, eh, Aipatu ditzu den e, leherrotik anez, mm -hmm. e, argi eta garbi hauek ez dutela, aurrekontu hauek ez dutela inolaz ere egoera ego krisi ekonomikorik ez krisi sozialik eta ez krisi instituzionalik e, e, nolak egin soluzionatzen, ez diela erantzuten, ez? Eta alderantziz, ba, ondorioak horrein sakonago bihurtuko dituela, ez? E, Resesioa atzerapena e, gehiago ekarriko dutela eta langabezia ere areagotuko dutena, ez? Eta aldiz... Egiten dutena da, e, bueno, justu, e, arazoa sortu duten hoiek, eratzukizuna duten hoiek nola batxe konsolidatu edo e, tinkotu ez, eta dena nola batxe gaur reungo sozioekonomikoa, biota neoliberalagoa den hau ez, uh -huh. eta, eta direnak noski, e, horien helbura noski dila baka horrengo e, ositua finanziairoa, e, Bermatzea ez da horri eustia ez uhum. Bueno Xavier, eh, bi kontu, aipatu nahi bitut, eh, polemika duena azkineko asteotan eh, Lehenko asteetan, eh, erregaren bosuanako bidaia dela medio eh, Entzunikun, bai. telebistan, eh, bueno, bai EAJ, bai PP, PSOE Baina, ara, amai non zeon? Es es da que u Amalurrek zer honen inguruan? Ta bueno, bide batez aproxatu, ne hutziar. Bueno, osguena urte shamardal bai, eskarri berko de o. ez da ke, es. Tez, eh, argi dagoena da lehenik eta, de la de rega, eta sangen, non, bere ez dela gure RG, hori esan gunean bere garaian ere, naiz eta hemen marilla etorri eta gure lana diteragatoz eta Noski que begira. Uh -huh. baina gutxienez e, bai eh nabarren gelditzen dela ba RTEaren, e, funtzioa, nola labete, herri baten gobernurako ba bueno, antzua dela eta inolako zentsurik gabekoa dela, ez eta eta soilik balioduela lako eskandaloak eta eta emateko, ez eta argi dagoena da eh gobernua bera ere talka batean jarri duela, ba bueno, eta eta ezagutza eskasia dagoelako eh, etxe bat eta beste den artean eta, bueno, egiragoena da, republikanagaren dago, ez dugu lehinola zere eh, monarkia bate bapesten eh, gure herriaren eh, nolatxeko eredu, gobernu eredu batentzako eta, eta, bueno, azalagarria izan dela guztia, no? ez dakit guztia guzti. Eta eh, Argentinakoare, bueno, hortxenez? bai orake karreko du, ez? Ekarreko du ari eta niguztearri luzea eta hori bai dela interesantea, ez? Mugimendu hori bai zakite, benetan e... aitzindarria dela ere izango ezake, ez? Behar da ez da horrela, baina beintzat mundu mailan eh e... izan duen e... referentzialtasunatik izan gait, ezabe gezak, ez? E... Argi guk bai horre identifikatzen garela, ez? E... Nolagaite ikusten dugulako herri batek bere Eh Geroa bere bilakaera eta bermatzeko e, Eredu sozioekonomikoaz gain e, noski batez ere sozioekonomiko hori oinarritu behar dela bakoitzakrrikoitza e, dituen e, baliabiden guztiappen e, du baliobido horiek nola bate e, esku publikoetatikn eraman behar delala aurrera eta ez justu kontrakoa ematen ari dena ez e, eta bueno, e, horgatikan ez kan arrisku mundu mailako arrisku hori eta e, botere ekonomiko pribatu gosteak nekeuste hor zuti jarri bidela e, ikusi dotenean ba herri batek e, bere baliabideak e, botere publikoaren eskuetatik eraman berriela eta kujatu berriela erabakigunean Bueno, Xabier, eh, inkesta baten inguruan adiuko naiz, ezagite gara irakurtzeko astilla izan zenuna atzo, baina, bueno, inkesta privatu baten arabera dio eh, ama jurek, eh, bueno, ba, eaeko hauteskundeak irabaziko lituzkela. Badakit inkestak direla eta horrein dikano bueno. gute betek dela, baina, bueno, eh, inkestari kaso eginda datu positiboa izango li, litzateke, ez da, Xabier? Bueno, eh nik uste guztiok gaela consciente, eta ez da gaurkoa datzkoa edo ikaste egiten den egunekoa, ba, Euskal Herriko jendartea ba, bueno, ari dela, ari dela eh no azaltzen, azaltzen ikuspegi eta parametro guztiz eh, sozialak batetik eta abertzaleak bestetik diren oiekin ez. Eta batez ere identifikatzen dela e, jendertea benetako e, baloreak eta benetako eginkizunetan dabilen hori ez. Eta mm, argi dagoena azken urte hauetan ahal eginetan eta urrera begira itzindaritzan eta eta baikortasunez eta Euskal Herriaren etorkizuna nola baitea e, bildu eta e, proiektu erreal eta egingarri batean bildu eta horrega egiteko e, proposamenez ari dena ba, ikuspegi e, ezkerreko eta, eta buru jabe independiente batetik datorki hola ez? eta nik usteet, e, hori dela batez ere e, adierazten dutena datu horiek uh -huh. Baxiabier Mikel, errekondo ama iurko Kongresuko Bozemalea esker gurean beste behin izategatik, izan ondo eta hurrengor arte Ba, esker gaskoa ta goztarabel betizoeekin batez eta naizen arte. Erarte.